یا ائل الذین آمنوا کتم علیکم الصیام دغه آیات دماکه بن سره به تا واضح دے. محقی بازی حرام دی مخکې چې موږ به د دې سوره ذکر شونځره حرام نه لقد وصیت بعض سورتنا او د خطر مسلامه ذکر ندل تکیو سا حکم ذکر کئی چی پاگیس را انسان به گناہ نا بچ کی گی شیعہ حکم تا پشریت کی روجوے لکھی گی ندل تکیو در روجی مسئلہ ذکر کئی اللہ تلا برمائی یا ایوہ الذین آمن اے ایماندار و علیکم السیام پر اس پلشیوی دی پتا سبان روجی روجی پتاسو باندی فرز دی او پر اسپلیشوی دی کما کتبا علی اللذین سنگ چدا پر اسپلیشوی پا کسانو باندی من قبل لکم چی اولان دستا سنو ندای اوشانوال دا اغیس را دا مسلمانان دا روجی پا پرزید کرے نور پا مگدار که پر اغیس را دا روجی سواوی زمان خدا د یهود او د اهلی کتابو سر یوشعانواله جده پر فرضیت کړي پاغای باندې پر ازوی پمنګ باندې پر ازو او او عیسایانو باندې پاغای باندې پر ازو بیا تا قسینو لیکل د جپای پر رمضان د خدا رمضان په تاویږي کلګر مې تلل شي کلیا نه تلل شي ټول مشوراو او علما او داغه مشران او خلکو داسې کارونکو چې دوجود پرابده ګرمه او دښنه مسکه موسم مو کر نو موسم را به یې مقرر رمضان کې به ونیږي مصدر به موسم کې ونیږي 2 بجې لاس نورې سیو اپلو یار زمونه غناو شو دا هم غناو بد الله حکم د رمضان نه غټو نو لسه به کې کفاره سی او داو بيماري او ذقلي تکلیف ورتا نا غنځرو کو کزه الله حقلمه نو زبر او جي سی وا کوم نو یو هفته نور سی واکړن درې کم پنځوسه کې نو الله یې برت ورستله رسول خو بیا چې تا کا چا مرشه نا کم یې پورا پنځوس برابر وروالي ن پا کیاو سیوا کنید نصور اشو تنزوز انو بار آنو جا اغای بانی فرزو آغاد جا اغای مخت رستو کڑی وان و رو جیت اغای بانی موید رامزان فرزو تپاسیرو لکلی و فرز تاسو بانی سنجی پایی بانی فرزو نیسلی ور بسی اللہ دروجی حکمت بینی لعلکم تتقون در پار رضی چی تاسو که گناه نبچ حدیث کی راضی دعا روجیت جرد داد دا انسان نباردال سنگ چی انسان پر ڈال سر در گناه کی انو حدیث کی راضی چی اصیام و جنو در دا ڈال لی پده انسان آد گناه نبچ کی چکل روجیت که انزل دی نکی فا ایکی دی با دی رضی او گده سره سوک جگڑا سوک کنزل و تا بس دیر و تاوی چیز روجه داری مروژی سر انسان دغسم طاقت کمشی و پا قلم دی کشی شروع بی نیک عمل دی دی گناه نزان بچ کئی نو لعلن کم تتقون مطلب دا دا پارا دی چی تاسو دی گناه نبچ شی فا گناه که اغا واقی نشد ایاما معدودا دا نو ایام معدودات دی اللہ ہے دا ایام معدودات معدودات پیلکی کشمیر لشگیر یو سو رزد شمیر پر اسکلیشی دی پتا سبان دروجی نوارت دروجی بیان کنش ور پسی اللہ و ایام معدودات داد آغی بیان دی یو سو رزد شمیر نو یو مطلب داد جمعورات دو دې دا سورہ رشمې ان راځته په خپل لار روان دي د بیان را روان دي شهر رمضان چې میاشته رمضان د دیش سلوجیت نه مراد دي نو مخکې الله دا بیان کړی چې فرض دي روزه پر دي ورپسې یو سورہ د رشمې دي خاې راي جماعه په دونه میاشتې کې یو میاش د ایسرازینه دې یو سورہ د رشمې دي ته پوره کاله مقابله کی یو میاش څه نوغو کې د الفاظ کې انسان تا ابتدان تسلی ورکا چی دیر زیادی روجی یو سو رزید اشمیر او بیان کسوک مریض وی نداغید پرم گنجایش کری دی او کسوک پسکر باندی وی نداغید پرم گنجایش کری مرز دوران کی دی ننیسی مریض تا اجازت تای پا من کان من مریض او آنا سکر یا سفر اشترعی باندی وی دریغاز یا دریش کو نجي سمره فاصله جوړي کی دمره فاصله 72 يا 74 کيلومتر جوړيږي الکالسمين جوړيږي هو بار حال شريعت تک بمقدر ګرځول درې ورځې او درې شپې چې انسان معتدل سفر کوي پخ باندې ناګي نسومره فاصله جوړيږي نو دمره فاصله کې د سفر کوي نده تم درونجه کونځشت دي ورځې ماته دي د ماريز د مراجمات دي او مسافر چې په سفر رواني کې نو چې کله په سفر کې پښمنه راشي کلی کې لسې نماز کوي سفر کې پښمنه راغل را را بس روزې نه نيسي نفائذ من احر بياب ته باندې شمیرل قاعده تون قاعده باندې شمیرل من ايام الاخرى د نور روزو شمیر وسره وړه د قزا لپاره حضرت کي قران وي قائد تتمين ايام نه حد نور روزو نو کور قسیمیا شنی سي کور قسیمیا شنی سي کور قسیکل کی دي سي قبل کال کی ني سي غالبا دو ردن وروسته پيچيده باندې مرغراشي او کزا دي نه پات شي نو کزا ارغ کي کور شي بعض خلکو جي ديم کال شروع نه زړې باندې نه پس قران ويلي دي نور رزق نور رزق آده اريميا شوزار کال کي نو فعده من ايام الاحاد او ايام الاحردي کپيدر بلس کو کزارو جربانسی بلس کو جکه بلس کزارو جنسی 90 در وخت ته در پهوالم لازم نهه قزا ارو وخت کې بیا کول شي وارالذین یتیکونه طعام مسکین فمن تتوا اخرا هو خیر او هغه که سان چې طاقت نه لرل یوتیکونه به معنا مسلوبو طاقت وَالَلَّذِينَ عَوَا كَسَانُ يُتِيكُونَهُ چه مَسْلُوبُ تَاكَت تِي تَاكَت دروجی نَ لَرِي فِدِيَةُ تَعَامِ مِسْكِينِ کاغبان دے خُرَاق دے خُرَاق دے مِسْكِينِ فِدِيَةُ تَا خُرَاق دے مِسْكِينِ دے وی روجی پا مقابلہ کی پوکم دسینا آور کول پا منتا تو و آخیرن هو خیر اللہ چاچی زیادتا که پری خیر پوکامتا سران دو سیره ورکلا دو نیمی ورکلا دری ورکلا دیو جلو جی بارکی پا هو خیر اللہ دا دا دا دا پارا دا دا دا پارا بہترین خبره پا دا چده زیادتیو دی خیر گین دا گا پی نو چا شریعت کسی کسان داسی دی چی اغیی رخصت شتا اغیی تا رخصت شتا شریعت اغای ده اجازت ورکای شیعه اغای کی او خی نو بازی دا سیری جاغبه بیاروشتونی سی لکه مثلا سفر کی اجازت تا مرس کی اجازت تا مرس دا مرض مرس وی چستا مرس سوا کی گیا تا ورسر حلاکی دا دو خبری دیکی ام اجازت تا نو دید دوارو که دوباره بیاروشتو کلاشتا یا حیز دا یا نفاس دا زنان بیمار ماخواری دیا نفاس نو آگی کی بیا پہید دے مسلطا مسلان نو آگی کی بیا دوبارہ نشتا آہ رجی پشتا منزو نبی نشتا پاکیوانی مرو جشتا ندې ډیو اړو باندې مساگرد سره شو څ زنا نشو نه شنو پېبني بیا رستو کژشت او باندې تاسو دي تا مثلا ته مثلا ماشوم والے زنا ده په ګړه ماشوم دی یا پیر کیودی ته پته ده کچړګارو جنیس نو ما ماشوم تباکیږي حلاکیږي نو دې زنا نو دوا دو پرم ګنجایشتا په دې باندې دوه باندې او یو شیخ پانی ده، پانی و دویلی بالکل چه بلکل گودار یا داغت تاکت دوباره یا مریض ده خداس مریض ده چه بلکل داغت خرکی دو داغنشتی نو دی بانده سی دی بان نبیع کافارده ها نبیع نسو شیره؟ دی بان نبیع کافارده نو دک کسانو بیانده و علی اللذین یو تیکونو کسان چه تاکرتی نیشتا و رضایت زاده رمخ کمی چه مسافر و مریض اګه ځانانو بيمار شي یا حاملہ شي یا مرځه شي ماشوم لکه ورګي تیور کئ یا پګېډ ماشوم دي دا ټول د بیا قزا کئ دا وه عللذین یی کو ناغه بیانې چې بل کل طاقت راته نشته دا چې بوډار کته لډر وړو ورکه بیا هغه کې د طاقت ناراضه یا د سمارت د کته لډر لاجنوبه مې بیا سره د روحې طاقت ناراضی الله پر مې هیڅ تو د باندې حکم د وسرا او کچا سیوائیو ورکا کپن تتووو خیرن پا ہوا خیر اللہ او کچا ازاکیو ورکا خیر کی زیادتو کو پا ہوا خیر اللہ او دادی دا پاراڑی را بیادر او بیادروجی بارکی ترغیب ورکی ایر طولتووی وانتسو مو خیر اللہ کم چرو جونیسی دستاو دا پاراڑی را نو مسافر کم روجونیسی پر سفر کے رستو بیا گرا نہیں بودن نو سفر کی نیسل پکار دی مرز کا پوئی گی چی خرابی گم ننسل پکار وانتسو مو خیر اللہم و جو بزید آستاز پراڈیر بہتر لین کنم تالمون و جالتاسو پایی سفر کے گزا کنو بیابی نیسی مدات رغیب شن اس مخ کے اللہ غوئے چی ای معدودات یو سور عزید شمیر گی او سکسانی یاد کا دی قزاد دی, دی ماته کی رسته به انسه لشی اوسه کا ساندازی ریچه بالکل نشی سه ل ناغي دی پی دیو سکه سان دی قزاد دی ویڈیو دا سورۃ الرشمیر کمی دی نو دا داغه بیان ور پسی کا شهر رمضان الذی انزل فيه القران اغه په سورۃ الرشمیر جری اغه میاش رمضان دا کما میاش رمضان الذی انزل فيه قران نازل شوی نو بیا راي اچھا د مياش د رمضان ډې فضلات په دې کې قران نازل شوی نو قران ځان نه نه پا دیکی کتنور زکر ازکار کے نو دیمیاشت دواجن داغی ثواب سیوا دے لکا حدیث کی رازی چی فرض عمل دائیو پاویو نفل دا فرض و برابر چی فرض یو پاویاشی نو دیمیاشت کے چی کم عمل پولش اگیت فضیلت حازیلی گی لحاظا اللہ پرمائی داغم یاشتی چی پدیکی قرآن نازل شو نو درو جی زان لفظائی حدیث کی رازی پیامر علیہ السلام چاچی روجه سلام در رمضان روجه اونی سلام در سواب پنیت پانی چی اللہ با ما دلیمانی سوابون راگی نو افراج او ما تقدم منزم بیشتی در مخی رستو بونه اونمارش رمضان در جو جی پذیلت سو رمضان پذیلو ما حدیثو متفق حدیث بخاری مسلم دعال راگی دمرا برکت و علمیاشتی چی دی در دی دید دی و جن اللہ تلا سرکش شیطانان گیر کی. او د جنت دروازه په کیکول او د ور دروازه په کیبن نه کی. او د روجيم فضیلت بل حديث کې روجا ډال نه جنت کې دروازه د دا روجا دا لپاره خاص دروازه ریان دروازه وټول پخې باندې به سره په روجا ځه ښاړ کړه دا ټول داخل شنه مسجد دا دروازه وبند شي ریان دروازه جنت ته دا داخل افضل عمل. دی اللہ ایسوک چی روجو نیسی نو دلہ بزر پخفل بانده سواب آر نو دلو جی دیر فزایلی روجی میاش داغی زان لے فزایل دی روجی او دو قرآن زان لے فزایل ناللہ برمی شہر و موضان دادی زان لن فزایلی بل دادا دا آغا میاش تی انزل بیه القرآن نازل شو او کم قرآن نو داغی صفات بیانی ی خدا هدایت تولیکی که لار خودلو دا. تولیکی دادا خلق ده پر ده هدایت لار او ده لار ده پر قوانین وینو و بیناتی من اغدا پدی که واضح قوانین دی ده هدایت ناوال فرکان او داغا احکامون چه حلال و حرام کی, کی حق و باطل کی فرق که و ده قرآن یو دا دا دا نازل شویده دا بل دادا دا خلق ده دا پر لار دا واضح لار دا واضح قانون دے او بیا واضح و... واضح الارد دا و بیا پکی واضح قوانین دی احکامات دی نولار مراد داد اسلام قانون دے قرآن د خلقو د پر حرائت پدی بانی بچلی گی و پدی بیا واضح قوانین دے حرائت نو دا قرآن امیاشت رمضان گی نظر شید ابراهيم عليه السلام <سؤال> صحیح ویجلی ام په رمضان کې نازل شوه د وی روزي سره رمضان چې ابراهيم عليه السلام صحیح مین السلام باندې د 10 رمضان تیر شو وی د 10 رمضان زبور په داوود علی السلام باندې اتل سرامت روجي رمضان ترې شو او قران په نبی علی السلام باندې سليل ষ্ট ترې شو انو قران پاک هم الله تعالی هغه په رمضان کې نازل کړی انور کتاب الله په رمضان کې نازل شوی خدا للناس و بينات من الله والفرقان فمن شهد منكم الشهر الله پرمایي ها اوس حاضر شستا سنت دې میاشتې دا دیسه مطلب شن. چی میاش تیتا حاضر شنو دو مطلب دی. یا خدا دی مسافر نو کم چی پس اپرش دی بانده دی سپر که روجه ما تولی شن. توی اتا اس تماموی دک که پاسیل راست دک انسان زی او د 15 را دن کم کم وی نو آغا روجه پولیشی سرد تا کتب یارس کبینیسی. او کنی خودیان تکی مسافر دی د 15 را دن کم یادی ده نو نیو خریال ته نسینه دا ډیره به خير روان تاسو مو خیر ولکم رستمیا گرانی مخک مسئله ته راشو نو مطلب دی دی مسافر دی. من حاضر دی دا پس افر سوم دی چې موقیم غن روجی دي نس مسافر نه ده کمن من منکو مشهر هغه څوک چې حاضر شه میاشت دا په سفر کین نو کلیسم غوجی دی نس اذن مطلب دا دی چې حاضر شه میاشت یعنی میاشت وی دا روجه دی او کله حدیث کې راځي سو کله میاشتونه صحیح نه روایت دی. او رو جمع تا کہه چه هر کلم یاش کوئی نه انو قمن شهده من کم مطلب دا صوب چیستا سنه یعنی میاش کوئی نه نفل یا سن بھرو جدیونیس دوارا مطلب مطلب واضح ته دوارا مطلبونا آمو پسرین بیان کرده فمن کانا من کم مریض انو علا سفرین من نیان نفر دا خفم مختی میوزل تیر شف فتا سوگو ره فمن کانا من کم مریض انو علا عدل تے دو پارا نہ نو یو فدی خبر ته اشارہ کړی زګرا تا مریض بالکل دروجه طاقت تنشتا و بیاں په زور په ځان بوجا چنه نه دا شریعت دورا احکامات ده ورته په ګوپری وایي ک مریضې نو بس بیا قزاونی څه سنجه د شریعت په حکم باندې عمل کې چې کوم عظمت ده نفع حکم باندې عمل په کار کې چې رخصت ده نو الله په مرز کې رخصت درکړي نو رخصت نه کارواله وو جمنیسه نو دوباره بیا دې اشاره کړه چې ګوره که په سفر باندې تکلیف دی نو روزه منیسا زکات ته څنګه د الله تعالی په عظمت حکم باندې عمل کوي چې الله کمزې کې رخصت درکړی پای عمل وکار او بالمح کی آیات کې دارا لچی سو کوم دې میشته حاضر شې نو زین ته دارنی کوم مسافر که مرزي فمن ومن کان لا حکم من کان مریض نازور حکم مکہ دي چې محکم بن شو من کنا مریض څوک چې مریض وي او علي سفر یا په سفر باندې پاتې ته تمي نه خر په د بندش مهد د نورو له زونه کزا وکي يريد الله بكم اليسر الله تعالی اساني له اراده د اسانه کړي ده په تاسوبان سفر کې د اساني د حالت ولا يريد بكم العسر الله تعالی اراده زنګ نه راکړي ته څنګه راځه سفر کې به مني او که بیماری اون بینیسی که هر حالت کی نسبه اللہوی نام اراده سخته دی تاثر نشت و لی تکملو الله و اللہوی اثانی میدر بانه اوکر روستو کزام زکر کی خودو لی تکملو برابر که دیر سرازی برابر که زکر چکم خیر و برکت در حمزان تانه تلید سفر که دی روجی خوردی دیلی دی اغا روستو نیسی لی تکملو العید چش او چې کم خیر و براکت او برکت تی هغه تا حاصل شي والتقبل الله او د پاره دی تاسو تکبیر د پاره د الله وایو نو کولای شي دنا مراد تکبیرات دن د دی چې کله ابن عباس ته مې مسلمانانو باندې د حق ته چې کله د اختر مې شډو ني تکبیر وي ايو کبر د تکبیر وي نو هغه دنا مراد دا. وليتكمل العده ولتكبر الله على ما ذا كنت تس تكبير و عيد الله بیان کے تا طریقہ معنی چكما طریقہ الله کا تس تشكرون او د پار دج تا سو شکر او بس د الله کلا مطلب یو مطلب د حدیث کے راضیۃ اللہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ اوې دو حکمونه چې اول منسوخ شوه دي یو د قبله مسله د چې لاول یو او قبله شوه او یو او روزه نو ابتدا کی حدیث کے راضیۃ البخاری او مسلم حدیث ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ب صرف د او ارې مش کوي پیغمبر السلام دری روزې نه نو دا روزه نو اایام معدودات یو سوره د شمع او پدی کوم یاداو چې وعلى الذين مطلب دا هغه څوک چې طاقت او بیا روزي هم نشي رپی دې وروکي الله وفرمایل تاسو مخير لکم کړه روزي نشي ډېر بهتر ده نو یو سورہ زمېتی اسلام کې یو سورہ زرو جی او بیا هر څره اختیار کتر روزي نشي او کې پی دی ورک مطلب دا چې طاقت تی وي مطلب ما باندې بیا اختیار کوsubprocess genetics کې پیډي ورک یا پوره بیا شروعږي راغلی بی. په وسره وسره بیا اختیار کوsubprocess genetics په پیډي ورک د ابتداء کې اساني و کله چې به او په سې وسره په پیډي ورکلا کله هم وسره په پیډي ورک راځي باندې دا مسله ختم شوخه بیا دا مسله ختم شو راسته خدای پاک په مایل میاش در رمضان یولی د غصب اوبه نور اجازه په دې بیا نيشته په دې بیا سره نمازور د طهارته شویلہ دا شی پهانی د طهارته شویلہ او د نور د طهارته په دې باندې شویلہ چې که بالکل تاسو مریض وی چې طاقت بالکل نشله بالکل حقیت په چور کولی شي او د نور چي دا به قضا کوي او چې کوم صحیح به مکمل روي دې سي دا ور کوي په روي نه دا حکم بیا ختم شویلہ روستو بیا تا کفو حکم راغله پمن شاهد من کومشار سو کې بیاشته حاضر شو طاقت دی روجي بني سي روجي بني سي او کو اټين کو تا څو زر وروستو بیا قزا کوي نو دا په ابتدا ده اسلام کلم باندې د کډریو یو روجا شوري وا هر میشتې دری روجي وي او بیا رمضان راغه بیا می اختیار کوڅو ميسي او کو پېسی ورکي وروستو بیا د حکم الله چې ارسلې روجن ضرورت نشته چې طاقت دی کد مطلب دیږي یا یا ایو الیندین منو ایماندارو قطی علیکم الصیام پر اسشوی دی پتا صبح نې روزی روزی نې سن علیکم پر اسشوی دی پتا صبح نې سیام روزی نې کما کوتی وا چی پر اسکریشیو علل الذين पाकिस्तान باندې من قبلكم چوڑا نستا شنو لعلكم بالطرد تکونا چتا زله گنا نه بچي خدایو کما تعال بيان کانه صرف د گنا بچکی دل مقصود نه کيو سړې بچکی نه دی روزنه نور پکې بلا پیدا دي ثوابونه دي زرګونه حکمتونه ايامن معبودات يا سور از دشم ارضي فمن پس کله شي وي دي ايام من معدات سورز دشمير فمن كان منكم ماذ چوي دستانه مريزن مريض وي بيمار وي والا سفري يا وي په سفرګاونه مسافر وي قائم دي من ايام من اخرى د نور رزنا به تور کزا کزا د پربديش ماني اوږي بني شي جوړه مي خړلي دي اوس به تور ني شي مسلسلي ني شي هر ميش کې ني سيار کال کې ني واللذین پاکستان باندې یتی کو نه وچی طاقت ولری مسلوبه طاقت تی طاقت ختم نه شیخه پانی دے وڑا دیا داس مریض دے بالکل لحق کی فیادت الطعام مسکین قراب دے مسکین دے فیجد قراب دے مسکین توکام داس فمن تکوا اخرن اعجاجیا تی خیر لرا ورک قام خير الله د د پار ډیر بهتر دی او مسافر کوي چې سفر کې روزه ونی سي نو دوست بیا ځان لګرانې یوازې وان تصوموا د کتا سره روزونی سي د سفر په حالت کې نيسه له شه او روزه ټینګه کې د بهتر دی ان كنتم تعلمون کتا سره په دې خبره کوی چې دوست بیا یوازې نیسلګراني دکج منو ارا اسان طول خلق روجی نیسی دا سانی وچیو تب بگی نیسی بیا بگرانی شامر و مدوان الَّذیم یاشت رمزان آغدا انزل فیهن قرآن جناسی قیشوی دا پینک قرآن هدل لیلناسی دا لا هدل لید پار دا حل کو هدایت تی و و احکامات تی وازحا من الهدا دا هدایتنا او دا احکاماتنا چیغا فرق کون کنی پو ما بین لحقا دو بادن که فا من شایده من کمو چوک چی حاضر شو فا من شایده چې حاضر شو من کم دتا سنا شهر آدیمی آشتی که آدیمی آشتی حاضر اکلی که مسافر نو فلی اسمهو پس دیر روجیو نیسی و من که نماریدنا سوک چی بیمار آلا سفرین جاو پس فرمانی پاید تا تم من نیامی نو خرپ نور باندشمیم دیدنو رو یرید اللہ را جل یرید اللہ تعالی بكم بتا سبحان یوسف حدا سنا ولا یرید یرا تن ذی بكم بتا سبحان دی الستر دنگ ولتکملوا تبعت تبعت بتا سبحان روجی خپل برابر کے قضا و سرونی سے ہیں ولتکبر اللہ تعالی ذی جل اللہ بین کے علامات طریق باندې تعلیم درکړتا وستا wala alakum khayr istaz da farat tashkurun chitaz shukro ba se pune matun da allah ban de pa kam nemat man da karuksat bane che allah sanukra safar aw maraz ke dar ban roza lazim nakrun da ye nemat de wala alakum khayr istaz da